Цілий вечір я просиділа, обмірковуючи цю пригоду. Звичайно, я піду завтра у вежу, щоб працювати, і не зможу відмовити собі в оранжевій спецівці. Це не забере багато часу, однак я мушу спитати, за що така честь моїй непримітній особі. Хай навіть не отримаю відповіді, але побачу якусь реакцію на моє питання. Спала я кепсько. Серед ночі прокинулася від страшної порожнечі в грудях, Наче звідти вийняли серце. Виникло болісне почуття туги за ранком, А на дворі йшов дощ і не квапилось світати. Господи, помилуй мене. Я дуже рідко молюся, а зараз повторювала цю безперервну молитву. Коли нічого не трапляється, з життям звикаєшся, як з власною кімнатою. Де речі лежать в усталомленому порядку, і між ними існує певна гармонія. Тут мені здавалось, що я втратила будь-яку просторову орієнтацію і не знаю, де в мене вікна, а де двері. Цілком вичерпана я заснула. Потім задзвенів будильник. Дощ продовжував падати. Коли дощ починається під вечір, то це надовго. Я не брала з собою парасолі, лише накинула на голову каптур, що весь час падав на очі. Було дуже прикро переходити через купи мокрої глини, щебеню, дроти з бракованих бетонних плит. На контрольному пункті я вийняла свою картку, і машина вибила на ній ділянку номер 256 то було досить далеко. Я налічила шість зупинок, доки не оголосили мою ділянку. Іноді мені доводилося працювати майже на дворі, а сьогодні я мала провести кілька годин у лабіринті, де було важко дихати. Правда, з роботою пощастило відмивати плитку на стінах. Нас було п'ятеро, і кожна взялася до праці ретельно, хоч поблизу не крутився жоден наглядач. Потім погасло світло. Ми терпляче чекали. Взагалі це не викликає паніки, бо на будові таке трапляється часто. У кінці коридору з'явилась постать у оранжевій спецівці. Я навмисне байдуже сказала. Піду спитаю, де можна взяти води. Мої сусідки сприйняли це так само байдуже, але я знала, що вони не спускатимуть з мене очей. Я пішла довгим коридором. Раптом чоловік зник. Наша зустріч не могла відбутись з присторонніх, та коли я теж звернула за ріг, то не побачила там нікого. Такий самий коридор, скупо освітлений шовтими лампами. Не знаю, скільки я там простояла, але щось мене не пускало. Нараз я відчула, як у мій мозок проникає хтось чужий брутально і відчайдушно намацує собі шлях. Зі мною не було ніколи нічого подібного, навіть у вісні чи при великій утомі. Оте щось почало метушитись, наче потрапило в пастку, застукане мною. Воно не чекало опору. Я була приголомшена вторгненням до моєї свідомості. Що їм потрібно від мене, адже я нічим не відрізняюсь від інших? Можливо, мене з кимось сплутали. І я одним порухом звільнилась від чужої присутності.